В'йокаючи і ляскаючи батогами, невже покидають львів? Я ж не забрав грошей за два тижні. У людини є якесь таємне почуття, яке завжди противиться істині, якщо істина може зупинити її в дорозі. Це Бог страху, Цей Бог, що духу погнав мене до казарм. Дорогою я думав, що цей Бог геній, причому один з найменш шкідливих. То добре, що люди потерпають за своє завтра. Завдяки цьому вони забувають, що смертні. Не думають про прийдешні тільки тирани. Творі смерть, вони бояться лише смерті. Казармах уже було порожньо. Посеред подвір'я ще стояла запряжена парою коней похідна кухня. І Адам звалював у котли начиння. «Куди ви?» Адам махнув рукою на схід. Витерпіт. З вами не розплатилися? Полковник ще вчора виїхав. Полк веде начальник штабу. Червоні прорвали фронт. Нами затуляють дірку. Всі виступають. Залишається поліцейський батальйон. Адам виняв з кишені ключі від складу. Там я закинув для вас трохи хліба. Я забрав мішок і попрощався з Адамом. На тротуарах збиралися люди. Я замішався в один з гуртів. «Найдовше за тиждень будуть у Львові», – почув я. Це сказав мордатий з банькатими очима панок. Він за кожним словом перетанцьовував, «Де, кажуться, вирізають населення», – говорив він весело, ніби йшлося про циганський цирк. «Ущент вирізають». Мені, розповідав утікач, казав, що дівчат і молодих жінок гвалтують і відтак заколюють штиками, а дітей ловлять і відправляють у Сибір, де мають комуністичні школи. Бреши! гукнув я. Всі, мов по команді, повернули до мене обличчя. Я сам з-під Житомира. Червоні, в яке село вступають, роздають землю, я описав рукою коло і навколо зітхнули. Правда, поляки б'ються як скажені. Деякі села, де є розумний чоловік, щоб дати слушну пораду, йдуть на поляків з косами. На святе діло піднімаються, бо поляки наміряються знищити місцеве населення. Думаю, що і тут не завадило б розполошити поліцейський батальйон та й не дати полякам зайти до міста. А що, правду чоловік мовить, та й зброї гадку гатити – «А що тих поліцаїв тлумити? Кілька пострілів і розбіжаться без штанів!» «Слухайте, слухайте!» – отямився мордатий і затанцював. «Що хлоп проти воєнної сили? Муха! Муха, кажу! Ти, чоловіче, не підбурюй, ти видко посланий тими, що людей вирізають!» «А тебе Варшава найняла лякати?» – крикнув я, бо навколо загомоніли. Мордатий проштовхнувся до мене і, схопивши за вилоги, загримів. «Ти куплений! Бачу по твоїх жовтих сибірських очах, по тому, як ти подзвонюєш кістками, що ти звідти. Відповідай!» Він щосили затряс мною, але всі раптом подалися до іншого гуртка. Побачивши, що залишився сам на сам зі мною, агітатор чкурнув за слухачами. «Паскуда!» кинув він, утікаючи. «Нічого не вийде», – подумав я. Натовп зростав, хтось натріснутим голосом виводив. «Зозулі на дереві сідають, недолю в країні кують». На всіх вулицях діялося те саме. Львів'яни збиралися групами, гомоніли, слухали промовців, але всі заспокоювалися на тому, що далі за збруч червоні не просунуться. «Наших у льоху не було». Червоні наступають, сказав я до нерухомого Живецького. Твої забралися з міста. Червоні незабаром будуть тут. Підвисивши до стелі мішок з хлібом, я подався до Марійки, але її не застав. Тоді пішов на пошту, написав Ванді, що польська армія відступає. й юрбився. Я пробрався до стризького парку, вийшов на тракт і рушив у поле. До свого яру. До горла підкочувався клубок. Він давно вже збирався, тепер дозрів. Я стиснув долонями лице, заплющив очі і не дав нікому